Frecvența cititor de proză Chip de cenușă sunt Cenușă din jarul timpurilor eu sunt din focul cel veșnic mi-am luat ființa, din bobul cel sacru ce a rodit pentru prima dată pe pământ, luat-am bucuria. Din chinurile primei nașteri, luat suferința. Căldura din focul cel sacru îmi dă visului zbor. În lacrimi de sfinți, scăldat mi am fața și mi-am șters-o cu frunze de laur. Mă doare tăcuta, măreața și sacra durere a pământului primordial. Din vântul de vară luat-mi am speranța, un chin îmi este viața. Sunt cel ce aude și vede mai tot. Nu sunt creatorul și nici nu mă compar cu el. Dar nu sunt orb și nici surd nu sunt. Aud și văd durerile celorlalți, nu pot să trec nepăsător pe lângă agonia semenilor mei. Nu lovesc și asta nu pentru a nu fi lovit, ci pentru că nu pot să cred Că cel ce lovește se poate numi om. M-am născut, uneori, deodată cu această planetă. Îmi pare că martor am fost la creația ei. Cu toate acestea nu știu de cele mai multe ori în care parte este stânga sau dreapta. Nu uit, dar iert, iar iertarea mă face să simt plăcerea de a trăi. Iertarea înnobilează uitarea, te face să devii amnezic, idiot, Aici știu să fac diferențe. Nu uit, am zis, dar nici nu-mi fac o deosebită plăcere amintirile mintirile triste. Nu pot să văd oamenii plângând. Spălatul mea fața în lacrimi de sfinți, căci sfinții sunt aceia ce uită și iartă, iar plânsul lor nu este altceva decât râul ce în mare se varsă. Ce poate fi mai pur ca lacrima de rouă găsită dimineața în glastră, pe o floare pură a sufletului mare de prun, ce deodată cu ziua cea nouă se naște. În focul cel veșnic, cu lacrimi de înger voi să-mi călesc viața. lumina am de putere, iar noaptea-mi clădește soarta. Zid între ele nu este, se completează una pe alta. Sunt despărțite, dar nu există interpus între ele graniți sau ziduri de piatră. Din bobul cel magic, ce rod dete întâia dată din spicul cel din tâi care rodi pe planetă gustat am odată. Din pomul oprit al științei, odată cu Eva mâncat am. La fel ca ei izgoniți sunt din ceruri, pe astă lume nu găsesc locul. Fug de întunericul nopții, mi-e ruptă o aripă și nu pot să-mi iau zborul. Din toate mâncat am, dar dor îmi este de hrana din ceruri, iar manei sacre îi duc dorul. Știu că există și iadul, întunericul vine în urma luminii. Negrul, ca și culoare, este perfect opus albului, iar albul nu exprimă durere. Sunt cenușă adusă de vânt de pe altarul vechilor asceți. Sunt clipa ce vine și totuși sunt clipa care a trecut. Sunt totul și absolut nimic. Totuși sunt, deci trăiesc. Sunt ultima, și cea mai mare creație divină, sunt om. Fiind cel ce sunt, salut Creatorul și vreau, dacă se poate, să-mi trăiesc fiecare zi ca pe cea din urmă. Trăiesc în fiecare zi minunea de a nu fi cea din urmă zi, minunea de a exista. Sunt totuși cenușă, iar ca cenușă în patru zări mă spulber, din focul sacru în seva. din el... Luatu mi-am chipul, prin el exist, în el mă contopesc. Contrarii. Uneori aș strânge toată lumea în brațe, alteori nu mă împac nici cu mine și strig la toți să tacă, să nu aud decât natura vorbind. Diferențe. De ce? De zile? De ore? Atunci îmi vine să le spun la toți. Se poartă cu un N intercalat. Vă urăsc. Uneori dau tot ce am celui ce-mi cere pomană, alteori îmi vine să iau și de la cel ce nu are. Uneori dăruiesc părți mari din suflet, alteori spun cuvinte care rănesc. Sunt om? Făcut din contrarii și ca toate să dea dreptate, contradictoriu trăiesc. Totuși, contradicțiile clădesc, din contradicții se nasc marile idei. Concluzionând, da, sunt om. Uneori. Uneori gândesc că scriitorul nu mai are nevoie de spovadă, el se spovedește cu fiecare vers, cu fiecare poem, cu fiecare rând scris în fiece frază. Doar așa scriitorul poate pune bucăți mari din spiritul său în ceea ce scrie. El se spovedește cu fiecare și în fiecare. O face public, neașteptând iertarea. Doar din dorința de a împărtăși ceea ce simte, fără ca, de cele mai multe ori, spovedania lor să fie bine primită, neașteptând să fie împărtășit mărturisindu-se fără putința de a se cumineca, unindu-se cu tot, fiind în toate, primind în schimb mila sau ura celor ce spovada i-au citit, așteptând apoi liniștea dinăuntru, lăuntricele gânduri, muza, ca să o poată lua de la capăt, respovedindu-se iarăși în scris. Uneori gândesc, alteori șed, uneori stau, alteori gândesc, uneori, alteori. Uneori, alteori, dar totuși, uneori contrazic, alteori au dreptate, uneori râd, alteori plâng, uneori. Uneori contradicții clădesc negândind, celorlalți sau mie, uneori scriu lozinci sau slogane, alteori spun ce alții n-au gândit, răspicat în strig iubirea sau ura, ieșiri din șabloane? Nu, alteori, nu uneori. Uneori plâng, alteori râd, uneori spun adevărul cel mai crud, alteori mint de bon ton. Uneori cred că scriitorul nu mai are nevoie de spovadă, el se mărturisește prin ceea ce face, în ceea ce scrie, găsind adevărul acolo, în cel mai întunecos cotlon, aproape gol, doar în zdrențele umilinței, ca apoi, alteori, să-l aducă pe fila cu pete de cerneală, în fața celor mulți, așa cum el... Cel ce scrie, cu ochii din lăuntrul său l-a văzut. Contradicții, contrare firii, ieșiri din stasuri impuse ori pe care tu singur ți le impui. Mărturia trecerii năvalnicei firi. Om, uneori caut, alteori găsesc. Drum de piatră. piatră, piatră însetată de apă, piatră de râu aruncată de furiile naturii în drum, durere de piatră însetată, sete de apă, tumult de ape ce curg încet tot anul, fir ce pare un joc de copil. Odată în an, firul devine fluviu, iar fluviul se varsă în marea de pietre, pietre de apă însetate, ce vor sta căruțașilor în drum. Drum pavat cu pietre, Pietre moi de apă, Ce se sparg sub greutatea zilelor ce trec. Durere ce se aude ca un trosnet De piatră spartă în drum. Cale pe care trece încet o vacă Mergând la păscut, Apoi alene vine un car cu trei boi, Doi ce trag și unul ce merge Biped înaintea lor. Iubire de piatră, de apă însetată, ce divide, împărțire, ce redă la urma urmei tot praful din drum. Iubire ce doare, căci fracturile dor, iar piatra se frânge în două, apoi în mai multe, până ajunge un fir de nisip. Nisip de piatră. Piatră, piatră însetată de apă, iubire, durere, rupere, praf în drum. Sunt piatră, piatră dusă de apă pe al vieții drum. Manuscris de la frunza moartă Trecător am fost aseară pe alei, trecător sunt și pe această lume. Cu trecerea mea trecut au anotimpuri, cu trecerea lor trecut au ani. Mergeam agale, gândind la nu știu ce sau poate la nu știu cum. Văzut am ceea ce mulți văd și anume cum pică o frunză, o frunză de plop, din plopul de pe marginea alei. Nu știu de ce și nu știu cum, dar am luat frunza și am dorit să o pun la loc în plop. Când mă uitam unde ar fi locul, frunza mi-a zis, Nu ești tu cel ce dai viață și ai grijă, că cel ce dă trebuie să aibă de unde să dea, ca nu cumva să ți se ia și ție din ceea ce vrei să dai. Nu tu ești acela ce dă viață, tu nu poți decât să o trăiești. Nu încerca să faci pe creatorul, căci s-ar putea să uiți de unde ai venit. M-am speriat atunci, întrebându-mă cum poate să-mi vorbească o frunză. Cu grijă am așezat-o înapoi, grăbindu-mă să plec. Abia atunci mi s-au deschis ochii, mirați și mari, au zărit că în jurul meu cădeau alene și duse de vânt alte frunze. M-am aplecat să le adun pe toate, dorind să le așez la locul lor în plop. Mirat am văzut că una dintre toate nu seamănă cu o frunză, ci mai degrabă cu o filă ruptă dintr-o carte. Așa că am luat-o pe aceea, lăsându-le pe celelalte jos. La lumina palidă a lunii, curios fiind, am vrut să o citesc. În momentul acela frunza ce-mi vorbise, cadusă de vânt, mi se așeză pe umărul drept și îmi șopti la ureche. Cum vrei să citești, ce nimeni nu poate? De ce vrei să înțelegi ce alții nu vor? Un fior de spaimă mi-a trecut prin tot trupul și am fugit ca un nebun pe alei. Alei pe care doar cu câteva minute înainte mă plimbam agale, în seara de toamnă, gândind la nu știu ce sau poate la nu știu cum. Astăzi, mai bine zis de seară, o să mă plimb din nou pe alee și sunt sigur că vor cădea din nou frunze, dar și mai sigur sunt că nu voi reîncerca să pun din nou frunzele în copac." Le voi lăsa să zacă pe asfaltul aleii, până vor veni alți oameni să le strângă și poate vor auzi și ei frunza cea moartă vorbindu-le. Am luat aseară cu mine o frunză, dar nu știu și poate nu voi ști niciodată de este frunza ce mi-a vorbit, ori este o frunză ca oricare alta, o frunză galbenă ca oricare alta care din plop s-a desprins, dar frunza mea, nu va rămâne pe asfaltul aleii, ci pe pământul jilăvit de brumă se va ofili. Nu o să uit niciodată cum vorbește o frunză. Nu voi putea să uit acel manuscris de pe o frunză moartă. Oare cât vor mai cădea frunze, nu de alta, dar aș dori să știu cât vom mai fi? Pata de clipă încleiată, albă culoare are pata de pe măsărița cernită, măsărița sau fața de masă de la moți cei lucrată pe îndelete în lunga iarnă, la războiul cu ițe și spete, nu la cel cu pușca și bomba, of sălbatică lumea în care trăiesc, zi, zi nedreaptă și murdară ca o pată de clei albă pe solul cernit. Uf, ce tăcere de boltă cerească să se așterne pe inima-mi ce nu mai vrea să bată! Greu e dorul de oameni, ce vor cu tot din adinsul să rămână oameni. Mă simt murdar, întinat, mă simt iudă, cu toate că la propriu nu eu l-am vândut pe Isus. Sunt pătat de mine însumi și mă lepăt de lumea în care trăiesc. Eternă trecere ce te îndepărtează sau te apropie! Început de ceva sau sfârșit, acel ceva depinzând doar de punctul de vedere în care te afli. Văz, dar altfel de simți, zărire cu ochiul minții, ce mă face să mă simt pată de clei pe țolul cernit. Motivare sau nemotivare a singurătății trăirilor neîmpărtășite, trăiri tulburi de clipe fără a-l simți pe cel ce te aruncă în vieții, Reper, rămânându-ți doar cernitul țol al asfințitului de soare, în ceața de după neguri. Clipă sau clipe în care doar îngerul mai poate tulbura sau limpezi apa, dar și atunci rămân singur. Singurătatea lumii nu mă mai afectează, deoarece am devenit pata de clei pe țolul cernit. Și totul durează, durând secunde poate. Minute poate, ore, zile, ani. Cine mai știe măsura? Nu mai am totul și toate devenind doar multipli a ceva sau cuiva. Diplomatică e numerare, ca nu cumva să deranjeze pe cineva. Dar ce o fi diplomația dacă nu arta de a face totul posibil? Iar diplomatul, acel om ce face să crezi că ai realizat imposibilul. Și timpul. Da, Timpul nu este el cel mai mare diplomat? Nu în timp au devenit cele mai multe lucruri imposibile, posibilități? Pată oare? Ori poate încercarea de a fi unul dintre aceia ce vor să depășească fără a egala? Întrebările celui ce pare singur? Există oare singurătate ce nu poate fi împărțită cu altcineva? Trebuie să-mi definesc toate acestea ca apoi... Să-l găsesc pe acel ce mă va arunca din nou în tulburea apă îngerească. Lipituri cu scoci, ale gândurilor rupte, colaj de pete încleiate pe țolul necernit al vieții. Conflict ce vine din încercarea țăririi unor etape. Acele etape ce egalează vechiul, fără a încerca să-l extirpi ca și cum nu ar fi fost, astfel rearanjând, zidind temeinic, nu frunză în vânt. Mă simt murdar, pată neagră, pe albă năframă, într-o lume ce arată ace și un sol cernit. plastic Nebun cu o pungă dusă la gură din care răzbate un finișor is de diluant. Operă absurdă. Aurolac, plastic, seră, teră, acoperită cu straturi de plastic sau cu noxe plastifiate, ce nu lasă căldura să răzbată, Dar căldura din inima mea, copil aruncat la gunoi. Dar stai, ăsta e latex. Priză PET, proteză ortopedică, navetă, totul până și artă plastică. Provocare plastic aruncată, mănușă. Nu fug de provocări, dar nici nu sunt de plastic. Cu toate trăirile în plastice, eu mă epuizez. Plasticul nu se distruge prea ușor în natură. Sunt om, cu toate că sim plastic. Reciclabil până la epuizarea totală, chiar arde, uneori degeaba, fiind Inconstant, cu sine, maleabil sau dur, plasticul își ia diferite forme. Aș avea curajul să spun că seamănă cu viața mea, cu viața ta, cu viețile noastre ale tuturor. Desenat, pictat, scultat, cântat, neplastifiat. Desen identic unui alt desen, replica unui perete dintr-o catedrală. Plasticul începe și se termină asemeni phoenix -ului. Îngemânarea unui suflet ce se spală de păcate prin foc. Diferit fiind de mitul păsării, doar adevărul că odată ars, la fel artei, nu se mai renaște din aceeași ființă. Are nevoie de altă materie primă drept suport, de noi forme în arta trăirii. Spongios, dur, mat, lucios, pictat, cioplit, cântat, dansat, înșirat, împrăștiat. Plastic exprimat, scris sau recitat colorat Cotidian plastic înscris la jurnalul intim Plasă, pungă, folie, plastic Expuse pe galantarul galeriei de artă